عامانو ایمان والو لا تتبعوا مزای خدوا دی شیطان پتریکو دی شیطان شیطان پتریکو مزای دا شیطان طریقای شي پاک بدنامی امیتبی خدوا دی شیطان او سوچ روان شو پتریکو دی شیطان یقین شیطان امر کبیل پاشا پناکارکان والمنکر او پناکار خبرہ باشا سپد په پیل پهل ناکارا منکر سپد د قول دی وینانا ناکارا شیطان په ناکارا خبرو په ناکارا قانون باندې مال کوي په لو لا حفظ الله علیکم کنو مې ربانی دا الله پتاسو و رحمت او رحمت دا الله ما زکمنکم من احد نو پاک شه یوتهن پتاسو کیا همې شو ها ټول په بدنام شي دا د الله فضل او د الله رحمت دی چې ا کامته او سر بیا چې پارې د بد نام نه بچ کې کوي شمن دګې نه بچې کوي والله الله لیکن الله پاک پاکې چاه چې وواړی الله وریدون کېپ دی واللهلی او فض من کوم په کې دا حضرت او بکر دننہو دا غا خوری مستح بین اثاثا اگر دا اشتر دنہا پا تومت کی ساغستیوان مستح بین اثاثا او بکر دننہو خبرشو مستح غریبو دو سر خیر خیر گڑا کوله مالی تاون بیکو خوریو چې کله خبره چې زما په زور باندې تا نه لګ والله نه قسم وخورړو چې به د سره تاون نه کوم الله پاک د یتون رولیږل چې کم مالدار خلک نو دی نوو به د خپلاو سره تاون جاری سا کې او زو به دوو بهخمه دا نهفهخواوي چې الله تاسو معاف کې چې کله تون راو ما او وګر سجید دن ولګی ااو هغه یالله پاک زما دا اخو خلا چې ما ته معافی وکړي او بیا قسم خپل ماز کو کفاره ورکړا او دا خپل خوری سره مالی تاون بیا شروع کوم هغه جون مرتمه اپ کو ولایاتنی اول فزم انکم او سوسی نه کین خوندان ته مېربانو استاد سنا واستاو پر احتیا ایو تو جوار کی خاندان زغل ولیتان مسکینان او تا مهاجر او تا ذل اللہ پزار ک ولی افو ذریدی کی زڑانا داوی خبره ولی اسبہو درگذردیت نو کی مخد دی واړی الا تا سنخ خوای چې بخانو کې الله تا اوستان نو بکر سجو خوے والله یا ربینا انا نحب وان ترفلنا الا مون خو خو چې بخن راتوکی او بیا اغمال اللہ اغسط و اغلی ورکو واللہ و اللہ تعالی بخونکی دے ورحم کونکی ان اللہ دینی حرمونا دوسو تقیب زکر قید پارد منافقینو یقنا چکنزل کئی پاک دامنو تا قافلو تا ممینانو تا لوینو فی الدنیا پلا نشیدیو پا جن دنیا کے وپاخرت کی ولہم او دیو دپارا عذاب نظیم عذاب دے لویم پا اور چې کویبو کې پدې معنی چې ویل دي وای دین لا سنا دي وارجولم او پیو بما كانوا يعملون پاږي دې کول دج سامل نکړم يومئذین پداور یوفیم الله پرورکین الذین هم الحق بدل دیو او یعلمون ابو بشیخنا الله الادرشتیا المبین خاره کون کې دا غناہ کارکون کې او المبین او کارکون کې دار دارشی د ارشد کارکون کې الله دې یا والحق المبین الله دې رښتیا او کارکون کې دا حق الخبيسات الخبيسين فلتتخذي للخبسين د پاره د پلیتو سړونی چې سپد نپوز شي او پلي سړي د پاره د پلیتو تو خذلي عائشہ پاکه ده د پاک خلکو د پاره نبی رسول الله د پاره وته یبات او پاکي خذلي د پاره د پاکو سړي او پاک سړي د پاره د پاکو, پاک پار پاکو خذلي یو معنا ده د معنا الخبيسات پلي کې خبرې پلي د خبرې سړي چې پاي لګي صاحبی مان تانه لګی ذل خبیسینا د پلیت خلکو دین دا پلیت خبره پلیت خلق کین صاحبو ما تانه لګی د پلیت خلق لګی او د نبی علیہ السلام صاحب چه بدنامی دا پلیت خلق کی ول خبیثونا پلیت خلق ذل خبیسات د فار د پلیت خلکو پلی دین دغ کهه د خولی نودي پهې ته خبره که دغ په قلم ماې کلی کې پهلی ته خبره ته باتو او پاک کې خبرې د پار د پاککو خلکو دی پاکې خبرې د صابو پهتونه دغې متې دغې بړي د پاک خلک بیایانې ته بونه او پاک سړي ل تهباتې د پار د پاکو خبرو دی داګسان مبررهونه بزارې د غې نه چې د مونه او د یو ز لپاره او خراج دی عزتمن اوس دریم باب کې مبادی سبا شیطان مږي په ګناه ما ده کئ یو جال شیطان دا چې پر دې کور تر اړشه زل اړشه سره زنان سره مشهور شي غب شپ ولګي الله ایدا مکو یا ایو الینا منو ایمان والوں لا تدخلو بیوتن مدن کې کورنتا غیر بیوتی کم پردی و و و و و دا یو یوځي کوم چې تاسو نه پردي کورن دي حتا تاسو سو تر دي شي واخلی ته اخلي او تسلم علی او سلام واچي پال داوی دروازه ته ولاړ شي ور بو وې السلام علیکم او بیا وا پلان کېشته نجې پلان کې نو نبيابا واپس نباځي او کوئی جاز میلاو شي پلان کېشته راشه بیا سلام واچو اودنلاړ چې دا سره خپله خبرروکه ځان نه بهځان لکیې دا نرمزان ل کې نه روک لاړشه کور تهګول منه نهدي په پرده به کو حته دستانینڅو تر دی چې جاس واخلی او سلام ور دی په دا ظالې کوم دا تامه کووره تاسو دره دپاره پارچ پن په پا لم تجدو که بیامون تاسو په دی ک پلاہ تدخول ہوا نمتاً نکے گئی دی قورن اتا تردیش جیجا سوشتا ہستا او کوویلشتا ہستا واپس شئی واپس کے گئی واسقالکم دا واپس کے دل پاکون کے تاصل در دا تاصل در پاکون کے دی ایمان بو پاکی عمل بو پاکی واللہ اللہ تعالیٰ پامننسا دے پوا علیس آلیکم علیس آلیکم او نشتبتا سباندگونا چتن نکے غیر مسکونتی چنے اس والا دا سکور نا دی چاگا اس سوگنی وال نا دی او سوگ پاکی اسی گی نو منڈائی دا عام دو تلو را تلو زی دیں بازار کے پیام اتاول لکم پائی کے سامان ساسو دیں غٹ دکان دے منڈائی دا اساس اس سامان بکی غرسی نو دے کی اجاز نشتا ضرورتوں چی تو اس سامخادن نکی گی نو اجاز پاک لنا د سوداو صداو که بیاشه والله مو الله دی پهوه پاغې چې کاره کوې پاغ چې پټوي مو نه یو غ می اول حکم پردو دو کورون تم نو ممنان دی د خپل نظرې پااسو کې مومینان یو ځلی روم باندجملهوه نو رومیان خبر شو د صاحب په روم مملکې او د روم جنکې خسته مشوره په دې اوپر چې موږ جناکې اړمکو دا په بازار کوسو کې ودرم د دېو نظر په جنکې وګورځي کېنو بوزي لويشي مشوره په دې امیر خبر شو رومیانو دا سی را راکړل جنکې لارو کوسو کې ودرې خبر رہے ته تقرير کو اسمو آتیو خلق و آورای او اومن ای قا اللہ تعالی قل للمومینین او غزمین او سواریم اللہ مومینانو تیخ پل نظرنو پڑ ساتی پل نظرنو محبوث ساتی سابلارو روم کل پتھگو او واپس رارو یو دیکی ناس لی ملگرد بلن تپوسکی علکہ در روم دا کوٹی سوچتے وی نیاغی والی منگ تعمیر نویلی چی برا بنا گوری منگ برنی کتری دا سي عاملینو د الله په کتاب کې اللهی نظر خطا کوي موږ نو نظر نه خطا کړلې برونې کتلې چې کوټ کوټه سوچتا و دا ده نبی له سلام صاحب او اول العاملین په قران باندې د نبی له سلام صاحبو عمل وکو دایمير دونهه طاعت کوي د قران دونه کومني چې برمګور نه دي کتلې وایه مومیانو سروتته یو دوو من افسارم چې خقته کې نظرو ن خپل په یپو پرووجوم او بندو سااتې محبو سات نو نظرخ کاتهکل د اندام د هیفاظه ذری ده ځالې دا کاسکاره هم دا پاکون کې دو له بیشکلهخبردار دی پاغې چې کوي اوپین مومیاتې یو من افساري نهشیط راغې ځنا نه چلاڑا سمینہ مارکیٹ تھا اور ہے کنا چنار بابا تو گردا دکانداراں جی مختلف رنگوں والا مختلف شکلوں والا اور نظر وہ اچیں نہ اللہ تو خیال کو تو کہ مومینے بے ذی بنا کر دیں وکل المومنات وای مومنان خوستا یغضضن عن فرائحهن تا کہ نظر نہ خپل و یحفظن فروجهن اای فاسو کی خپل ذ نظر حفاظت د اندام دی حفاظت د فار ذریعہ ده چې نظر دی ساتو اندام باندې محفوظي اندام وساتې ولا یبذین ازینتهن او نفکار کن خیسپل الا ماذوار منا مگر اخختار دینا دو نفکارا یو سر یې خاراکړي یا بورقه کې زانه سوری کړې لار پینی ذ ماذوار دې فدی باندې الله ننسی دغه چیلار نه کوتين دا کوئی لویږي با نو په دونه دادا دا نظر لاري ل دوه په اړه او سترګې بارړل نا او يا غرفه کې سترګې کړلې سري کړلې پي ملهلار نه دا خير دي الا ما زوار مين نه امغرا جخاره دينا دی زوارا اغداري مغرا جخاره عبداللین مسعود رضی نو فرمائی هو سیاب والجلباب ما زوارا سده ده ده برقا یاغت سادر نو جامع خود پتک ده کالے پتکو اس گلقخ کاری داخیر ده او بیضای نقل کردی چی ما زوارا ما زوارا سده الوجوالکفان والقدمان کو دا پمانزه کی پمانزه کی دا زنانا مخ لاسونه اخپی افکاری گی ندامانا ندا پدی مند خرابی گی کو پمانزه زنانا مخ قولاو کی قدری گی اخپی قولاو کی لاسونا نداخیر دی مند زکی گی دا پمانزه ده چې دا چونکی دا عورت نده پدی مند باتی یو د حجاب مسله د پرده نه فردا د مخ د احمده زنانه کې غټول خایس په مخ کې باندې چې مخ دې ولاو پورتا د مخ پرده د شو نور سپادې شو نور بدن کله پټ کې او کپټنه کې د دې وجه نه خلک یو بس رښتې کین نار سره د زنانه ذری علاقو کې تصویر لګي داله تصویر لېږي جنې کرا جنې تصویر لېګه کرا چېبل یو فقشي نو کو دا جنې تصویر وباسې شانه او د جړې نه مخولونو وباسې نه بيټفا نه کېره مګه ونیځه د تصویر او چې د مخولېږي نور او تونې لګینه تا پېشي ولې حسن ټول په مخ کې بندې نماز واره منها فقاو چې دایو نه چې کفان قدمان او وجها د سنې اورت نه ده د هغه د منزه پاره ویلی، پرده د پاره ویللی هجااب خو په خل دی پرده خو به کوې خو منزه کو دا کولاوشيمون پ ک نه دا په پرې کې نوقصان نه رسئ بل دا چېقرورران مازه ویل دی کهښکاره شي چې مع اهر نه دا خکاره کوي مخ په خ یکاره شو چې پهې باندې معه نی لاسونه په خېکاره شو شته دا به نهکاره کې دا خو پړ ساې په کو چې تکاری شي نا سا په نو پهې داې ول شو نه ده او پران و ماواره می نه نو مازواره یا اغا چې دا پلارې دو نسترګه یا هغه ځایری جامه ولې عظ نه ب خمورې نه روواې چې لو لې ساادرو نه لا جو ب نه پهړړوبانندې لئے صادر پرونے پذان رواچین علی سی یوبل قدر رواچین والا یب دینہ زینتهن نہ نبخر گئی خاص فل زنانہ وبخل خاص نختا رکیں الا لی بولتین نا مگر خپل خاندان اتا نشدا خپل خاص خاندان ته کار کی جهان سر مې نه پلی جامد خان په گورغون دی پلی بیزاد خان په گورغون دی سرسر په گور گئی او چې دا خان په کور باندې ست خایې مې غوڼېز خای او ځای او رښکلې په ځای پر مارې کې خو دې کوښه ام اصل په ورنذرار شمه نو دا شیشې په ځای نو ډکړې زه درانمږه رشتہ دارو ورېره مې وانه مې ورېره داسې او رې په ځای خرڅې غوډه سګي خو دا جوړې په ځای به کایند دنیا په ځای ویرون آدای بشوي کې باندې کړي چې په خو باندې ګورېس ښه په ګړې په خو غړي اوري اوس ښه بیا چوري او په کوګي جنازه نه په بار سرې لې وني به اوري په مخ په و او سر سره باندې کوي ځان جوړ ته ګور نه و چې بلارغل الله او چې کله ګور کور و دي نزا نه خافيره جوړي اوري نشي تبل کور رزي خافيره شخ پر کور ترازه بلا شي ساس هر د خوان سي نه پیدا شي دغه مولیاں باندې ګرځي دلته را سره تړاو نشتا دیمینه تایزره لولې کومولیاں مزید دکانې کولا کړلې څل په توالي کوي خو لاګا کیوې زاتای نه لولې په اورې نختای زای شزان سبا لوا اورې خاون سره جواب وکوه چې خاون یې اتو دی اورې جواب خمخال اورتل اس کې بیا صبر ده اشرف علی تایه رحمت الله له دې وقدرانه یو ډیر نه دی خبر مې کړې نه روانې ټکې جو اشرف علی تانه رحمتہ واللہ و رضواللہ کی جو بوتل کو لو بو اچو نه ویدہ وبمندم کله خوشی کله د خوان کو ترعزی نزیوبونه مخړه کئ ها چ خوان جو اترنه وبو نثی جو خوان جو کوتاه د وبونه جو خوان جو قار دو کئلی خپل جدا التفوخله کیوبدی جدا ها نځخان خیالو کو چیرې خاډه کو جو صاحب رشید یو پرراغه دې د کوبل پیرې یو خاوان سره جوړ شو دا لړای سپاره تنه الحمدلله دې خپل اوربې دم کړي اخوان بالکل برابر شو اره نځخان یو ته دوه اره چې دی به غلې ک به غلې ک پور ورچینو پوه شئ نه وکاسه او سر سره خوان جامه خوان ته چوا کولې د سره بیا مینه پیدا د میې غټ طز دی که نه او ته په دنیا میانو ګر خو د مینی چې کم یز د غه و تار بهخواانڅخه شي وخ جوړه جوی سری کړي د بار ن نو شي نو جوړه بهسمبال کې پزار به کیني ګړی به او باسی کالیماللی به کیني چې پهې مندوړه نه لږې او چې بیا روانه شي بلتهه ته به او په دوه د بیا به سمځان سمبال کې نه چې به ته نه شااد او خاپیرې او کور کې بلایی. اور انسان درخواں سمینه پیدا شي تا د قران په سورته نور عمل کړ دې الله یې زینت بختل خوا د ښکاره کوي مې تخبل خوا د زینت ښکاره کونو خاور بسره به سره الا لی بولاتینا مگر خاندان خپل وتا اابهینا بلارانو خپل وتا اابه بولاتینا سرهانو خپل وتا اوبناینا زامن خپل وتا اوبنای بولاتینا پرکٹیاں اخوانهن رون اخبالوطا و بني او بني اخواتهن خوريان اخبالوطا او نسائهن يا مسلمانان و زنانوطا او ما ملکت ايمانهن یا غاج مالکان بخلاصنا دهم او التابعين یا مزدوران غير اول اربا چنه اخوائشوالد نارنونا اللهم شاهمواهن المراد به العبله الذين لا يدري ما يسنو بن نسا وإنما همه بطنو دا غدف پلی خیٹ سرغم ده او کان شیخاً کبیراً ما شاوتو یا داسی بودا ده چه بلکل قوائش ختم شوئه ده دا غیری الاربه ده نکو داسی مزدور ده بولا اگا کورت سامانوی سی سوی سی رونی دا خیر ده او یا داسې بړه دی چا هغههبلکل بړه دی نو کود کور ته سامان دیوم هم د خپل پر احتیمان به کوي او را ځ نه خیر دی اوطبی نه غیر لبه یاغ مزوران چې خوا شوالان داې نوخوا شووارئ تیفلیل ل دی یاغ معشمان لمزروواله او راېسا چېې خبر په پردو دنانو په دی نه پوه چې واو سر سره کوئ والا ظ نه بیا ې نه او نه زنا په خپله خپې بهنووي د او لما چېکاره شيغا چې پټي منځ نه نه د خ دديونه زننا نه په خپ باې نو دا چې خپوي نه کایشن کوي لاس ب چې کای شنګي دا به کوي او نهکالی اواز به چاته نهکاره کوي چې د کای عوا من نه شو د ځاناز په تیخوالا من نه شو دا به ګاړی در و نو د خبرو ش په جوړ کی او لکه ص نه بهناې خبرې به نه ک ځانو ځ کارس کار کوي خو چې دو زنان نه را و نه ټولو غګون وري د ټول غګونو وې اړیې باید د کور د نه غری چې کوونه په کوې پان کې کوو پلان کې شو پلان کې شو او وګونه ول وې او بیا نه دا شرت پ رای. نږه ستاده کالی आवाज بل تخکار کول مینو شو ستود مړه نه دي ته پدې نه پويږي چې پکې دی ګاډي کې پدینار نه ناشي او موږ خپل ترخړلې دا خانه نه وروګټي غلې کین کنه او یو پداو کې رګ ذکر وکا از غن غلې کین دا وکه غلې شان پدینار نه ناشي نذا بشرد په رخړې خبرو دا نو چې دا پدینار نه دی دواځمه غونادې قرانوي د خپل کالی आवाज بنخکار کړی د پانځي اوواز بنخګار کوي د زنانه आवाज د بنخګار کوي پښبا کې جګپل आवाज مدم کی روکی سونکی وانهوري بیار جوړین نا وتب الله راغزه الله ته جميعان په غونډه اے مؤمنانو الله هم تاسو راغزه توبو باسي تر اوسه پور نا فرماني شیدا زمو کو نو په مار کړي اوس د سوره نور نا خبر شي اوس پیعملو کا الله وجوب اخين اتایو مینه ذم بکم الا ذم او و راس منګ بډاګان او سفر د وککوو الله اوس بړه شو خو ډیرره احم ده خبر د روانېمر روان د من تپوس کوي اوس تووبو باې چې خبر ل پاک لړشي اورې پهوان ک راړو کړې نه د ځ ټوله مدی نکل خو شوکهه دله کوم د چالله د معاب کې تووبویلله جميعه را وګر دله ته غړه و منانولهله کوم تبلی هوون د پار کامیاب شو وان ولا هم او نیقااو کوي بواده دواله له منکم ساسونا بیوا دواله ایام دایم جمعنه بیوا د خزه بیوا د سړی بیوا د ایم بی وی وصالحین نه کانو لامنی بعضکم د غلامان ساسون او د وین ساسون کچریدا فقیران محتاج یغنیم الله به پرواګی گزار الله د خپل مهربانی نه حدیث کی راځی عبدلئن منصور جن فرمای فلتمیسل غنا فی النکاح تا ز مال داری طلب کوئی نکاحو کئی نکاحو کئی چہ اللہ مال دار کی در کا والا اسی زرانی جو کھا غیر عمر کئی جمال دار اسی دی ور کول والا اللہ دے والاو سنلیم اللہ براخ بدر والا پھو دے ولیصاف اوزان تاقد نکا توان نکا دی نشتا کائل نشی او توان نکا دی دا کے لیے کوٹرنشیپ ہے دا کے لیے نبی امکوا حتا یونی مولا اور ددی چھ فروا کی اللہ د خپل مہربانی نا جنہ کما کو نا کام کا سسروسی توخہ جمع کی بیبو کہ ولذین یبتغون الکتاب دا چھ پگم کم دے عقد مکاتبا غلام سراغ دے مکاتبو کہ ارگسان چ طلب کئی عقد مکاتبا مم مما دا گنا چ مالیکانی بھی خلاص ہونا ساسو مکاتب دے جو غلام مولا تو یې دون رقم بدر کا مازاد کا نشته غیر رقم هغه تواله دی ازاد شو نتا سو سره اوکه مفقات دیو مکاتبو کې سران ان علم تم کومعلوم پايي کې خيرن خير کمال ان علم تم کومعلوم توصب اي کې خیر توصب معلومه چې دا رقم بیا راکاي دوکان نه کوي وا ته مر کوئی ضرورت مال دا نه آتا کوم درکړتا اوس په دا غلام صدقه خیرات کیږي خپل عقد مکاتبه ختم کین نو خیر دی ختم الی اتاکم اغه درکړتا اوس نه والا تکلو فدااتکوم علی بغا زور مکوئ او جنکو خپلو ال بغا پکنجر توب پهل جنې پکنجر توب ما اماده کوا اورې پیغله زوره تاوله ټی روړل کور کې ورته يه خو دې پکنجر کې یار له دوریه تعالی جو او ته لري ګلنه اوره داشان به ستره به پردگی زم ته لیکه دامه کو ان راد نه خیرادہ کوي نه او تاسو نن انسان پاکول ذاکر ایتبا کړی دانه نه او ته کنجر خیر دینا جې دا که د مزین په حد فاره اغه خپل پاکواله او ته کنجر کین د تب د دپارې طلب کوئ سامان د دنیا او می کریوننا او چا چې زور کو پهځناو باندې یتنناله مباې کراینا پس زور کو نه پ پخون کې او همم کوون کې دی پیغله جنی دا منااسب زی راځ اوې ورکنو کوورې ساتی دا م مال پ ګټی دا م کو وړزند ترغیب کوم ترغب د پرانتا یینمارا لگلی تا او سرتونونه سرګن او دا مخصصا سنا او دا پار دا اللہ و او مثال نہ دا کسانے تیرشی مخصاص سنا و موئذۃ للمتقین او بندہ واس ظارہ پرہیزگاروں اللہ نور السماوات والار اس امثلے سلاسی کر داول مثال ذکر کر کے دا مثال بیانیں ظارہ مومن ہاں اللہ و نور السماوات والر اللہ روخانہ کون کے اسمانوں مز میں کو اللہ روخانه کوون کې دی داسمان م کو مسلونوری مثال درنا دا الله کمشکاتین مثال درنا دا الله د مومن پس نه کې دی مثال څنګه دی دا الله توحید د مومن پسنه کې فروت دی او دا مومن د قرآن سنت موافق عمل کوې روان دی د مثال سنګ دی کبش کا ادن پرشاند تاب دے پی امز باج بای گڑیوا مشکات وئی تا تھا کمزے جي سړي دي او پی امز با بای گڑیوا نال میزبہ فی زجاجہ اگڑیوا پشکی و زجاجۃ ششا کان نو کوکونت ودا استوردی دوریون زلیدون کې یو قدو پلشویده من شجرت مبارکه دو تیلو دوون مبارکه نا پنزش زونه دی یو مشکات دویم مصباح درم زجاجا صدورم زید یو قدو من زید شجرت او پنزم شجره مومن د مؤمن سينه کې چې ایمان پروت دي او د قران سنت مطابق په دې عمل کوي د دې مثال څنګه دي د دې مثال په شان دا غطا ته چې پای کې دی وای دیوبش کې او شیشه ځان له تاثیر غستوره زره او بځې کې تاده مبارک ونی تیل اچول او پرنا نه کړنا کوي دا قشانت خواناک مثال د مؤمن دی د مؤمن د سینه مثال په شان شو د مؤمن د سینه مثال په شان نمشګات شو ا د مؤمن د ایمان مثال په شان نمزباشو مؤمن سینه کې چې کوم کم ایمان دې دا پشان دا غړي دی دی او د مامین د زره مثال پهشان د زوجاجې شو مزباح پهشیشکې د غمان ایمان هغه د مین پړه کې دی زره د مین مشابه کووج سره د زوجاج سره په دغه ډیوه کې تیله چی شودي نه دین عمل. د مؤمن د ایمان سره عمل ملګری شه نه هغه عمل هغه بشاند ته تلوشو په تلوبان دیوبلېگی د مؤمن په عمل باندې ایمان رڼا کوي فستکی زیاتی الته کې هغه تل هغه سې شو د وننه د مؤمن هغه بدن چې د ایمان دا غین هغه سې د عمل دا غین هغه سې شه لري دا بشاند چا شو د ونیشو د موین بدن پشاند ونی شو د موین عمل پشاند د تیلو شو د موین زړ پشان د زوجې شوور ل وجې چې تو سوورې پرخږي دسې دړه منور دی پرخږي او د ایمان پشاند د میزبات شو او د سینا پشاند د تا شو سمګ چې په تا کې دو پرته اغه دیوبش شکه دا او دی دی له تیر ورګر شي دا ونینا چا مبارک دا دغه شانتی د مؤمن او سینکي ایمان پروت دا ایمان او زړه کې پروت دی چې هغه زجاجي شانتی شباب او کولې دی دی ایمان لا تیر ورګر شي عمل ورسره ملګر شي هغه تیل ني دا عمل د کم زناغه سه شي د مؤمن د بزن نه چې دا پښان دا غوړي شو بنز خبرې ني يو خبره یو خبره فاعل د نور دغه خبره قابل د نور دغه خبره محل د نور صدوره ما خبره باعث و نور او پینزم ماده د نور فائل د دا نور دارانا چا چا والسینه که الله اللہ, اللہ و نور و سماوات والار منویر ده سماو نزمکو اللہ ده او قابل دارانا قبول کرده چا دا نو قابل د نور سوک شو مومن شو دارانا قبول کړی مومن دا محل د نور دا نور کمځه کې نه نو محل د نور هغه نور په کمځه کې پروته پسينه کې او سزرم 22 په نور 22 په نور باندې د مؤمن همت د با همت ده و شقته برداشت کرلله تکلیف برداشت کرن دار نه سکلنا پځه رنا بایشه مادي نور دا نور د کم نه راځي شه د سنت نه رنا صدا د قران سنت نه چې کومه خبره هغه سه شي نه ته نور وای د پنځه شزونه شو د مؤمن سره پنځره نه غانول کې دي راتل دنیا ته د مؤمن پرانا دي عمل د مؤمن پر وړاندې ګرځېدل د مؤمن پر وړاندې د دنیا نتلل د مؤمن پر وړاندې په قیامت کې پورته کېدل د مؤمن پر وړاندې پینځره ناګاني راتلل دي پرانا عمل دي ذرانا ګرځېدل دي ذرانا او پورته کېدل دي پرانا د مؤمن سره ټوله رانه او د منافق سره ټوله تیارته یاره کاو کاون تبه سورای دوریون زری دون کیږي بل شجرۃ من شجرتین من زيت شجرۃ د تیل دا ونه نه چې مبارک دا زیتونۃ د خونا لا شرقیہ نه د طرف مشریقی او نه د طرف مغربی دا سی ونه څنګه مشرقی طرف ته دا نه مغربی طرف ته نه پدی باندې نور پور لګي راخ توه کی په ملګي پر او توه کی په ملګي نزدې اغه تیل مزنا کی تیل زیات رڼا کی دغه شانتي د مؤمن هغه بدن هغه بلکل د شریعت موافق دی ها د شریعت نه اوخته راغخته نه دی نه په کې کمواليش نه په کې نو د دې بدن نه چې کم تیل عمل هغه عمل هم سره هغه نوراني عمل له یکادو زه تو یو زیو نه چې تیل نه دی ونی پرکو کې اگر چې نه ته اورم او نور نه لا نور رڼا ده ل په یو د تیرخ پذر ناشوا او بل پکید او رناشوا ن رنا لپاس پذر ناشوا یا جلا توفیق ورکه الله په طرف د خپل رنا چاده چو وانی بیا نه الله می سالو خلقو الله پارسه پوا فی بیوتن دا نور په کم زی کیاسی لگی دا پذی جمعاتونه کی دا د قران په خو او دا د جمعات سرا کی جمعات طلا شو قران تکینی دا نور به ال ته کیاسی لگی فی بو تین پا گورنو کې اذن الله حکم کړی الله ان ترفاعی پورت شي و یذكر باسمه یاد شي بږي نوم د یو دو سبه له پاکی بیا نی الله درا فی ها بږي گورنو کې بلغدی ولا سال سبا بغیر جارون اغسړی لا تليهم نغفیلا کیږي تجارتون تجارت ولا بهون انا اغسل خرصو ذکر د الله نا د دنیا مشاغل اگی دا اللہ ذکرنا نه فی بیوتن ازین اللہ انترفا از... ویسکر اپی اسمو پاکورنو دا فی بیوتن خبر مقدم دے اور رجالن دا رس مطاق موخر دے رجالن فی بیوتن او دویم دا چې رځالو نو سبحوه دا 파را فایل شي يو سبحو پاکی باقي بيان په دي کې في بيوتن متالیش په سبحو او رځالو نه فایل شو يو سبحو باقي بيان في بيوتن رځانو غسړين په کورنه کې باقي بيان او يا في بيوتن خبر مقدم او هغه رجال مو تام اخر شو لا ذلیم نه غافل کوي له تجارت والا به او نه خر سول او غسل ذکر د الله نام او یقام صلاه او د پامندې د مانځه نه دور کول او زکات نه یخافونه یریږي او د غورزنه تتقللو فی القلوب و الابصار چې پریشان وي پای کې ورو نا نظرونه داسې وخروان دي ته پریشانه دا مؤمنان دا غوړ دین یریږي نو غفلت نکړي په کورونو کې دا الله واسطه کې دا الله توحید او ځانیت لایزم الله جې پاره چې بدلور کې دا الله آسانعام عملو به تر هغه چعمل کړي زیاد بکیو زه غفله میرا به نه الله تعالی خراج ورکه چې جو ور باندې دای دا مثال د مؤمنو اوس مثال بیانې د منافق مومن سر رناغانی دی او منافق سر تیری دی والذین کفرو آگسان چک کافر دي کفری نپاقی منافق دی آمال هم کسرابی نو داغی عملنا پشاند شگو گل دی بیقیاتین پیومیدان که یا سبوزم آنما گمان که پدی تگی دوو تگی بیابان کراوان دی او سپین شیخ کاری د بهې منډ کې منډ ک جوبه چې و غګوره شګلی هسی ټه پرخې ده داسې مثال د دا مناف دی د نن روژې والله نې حاجلی ن ن کوې کار کړه دیته میشته چې ما د خیرهجم مړ د را به کلاله او تګېې عبور تکاري په چېلاړ هغه به گوگل شي الله و ستااف د د نې پا عملدي د پادرې او دا د الله د بار کې قبول نهدي دونه پرشانې. سانچیا تاگے تاگے ګرځي تند نه خلاسيږي پریشان ا پریشاني دسه منافق پریشان ا پریشاني بیقیا دن بھمیدان ګومان کې پځي مان تګي دوپو تر دې شرا شيتان بیانو مې اگر اڅښې اسونه اوجدل لين دو او بیاو مې الله پسند جاي کې اوجدل لين دو او بیاو مې الله ته ځان سلام الله او بیاو مې یو الله وای الله ایزا عمل دې برباد دي اوفا او حساب او پورا بورکی نگران بدل ادم اللہ تعالیٰ ذری صاحب کون کې او اوکا ظلمات دریم مثال ده کافیر کافیر سراسری تیرو که دی مومن سر پنزر رانا گانه او کافیر سر پنزر تیری دی اوکا ظلمات یہ مثال دیو پشاند تیرو دی فی بحرن لجی پا غدر یاب جوار که یخشا و موجن پتکڑے دیگے در چپو لپاس ادینی چپیم او من فوقی صحاب لپاس ادینی دوری دوم دا تیری دی یو تیارا ظلمات دیم تیارا فی بحرنا لجی دنڈے در یاب دیں دنڈے در یاب دیں جوار در یاب دیں جوار در یاب جو در یا موجون دریم د پ لپاس سر راغل د بله تیره فې مووجون لپاس د غې نې چپین د بله او من پوې سهاح او لپاس پهور دا د بلهتیران یو تیران د تیریه بله تیران د دریاب لوج شوه بله تیرا چې تیر تیره لپاس چپ شوې او پینزم لا تیره دا صحاب شو دا پینزم تیره دا کافیر صرف پینزم تیره نی راعتلالی پا تیره،, تیره،, تیره عملی دا تیره گرزی دا تیره خیامت کی او طلالی پا تیره د دا کافیر پا تیره گرزی دا کافیر پا عمل د کافر د تیره عملی دا تیره زیبان پا تیره دا شر کا کامت که چه پورتکی نمبو سر تیارهی ممنان تبچه یا لکه ناکامو کوئی منگ دره ناراکی اگوی دنیا تلار شی دره دنیا دا ظلماتون تیارینی بعض افو قباز بعض ایدین لپاس در بازو ندین کلاچی او و او باسی لاصفل نیزینی چوینی اگه درام اگوی سو چنگردولیان ناغلر رانا نبی اگه در رانا ایتنا گولوس ادلی بیشکا اللہ پاکی بیانی جا اللہ در آگا چی بردیو خطا وطویر و مرغان صحاب فاتین وزاری خورون کی دین اگر دویم شکی حضب کن و یک بیزن کل را ٹول کی کل وزاری خوری کی کل را ٹول کی داو گورا دا مرغان را چطابی کرلی اوری جازو نزی روان دین پیٹرول نواری ارد نواری ارز کوزینگی او گرزی سڈکی گینو كلن قدلي مسراته دا هر يوم پوجا اللہ صلاتو ببرنا دا غا. او تسبیح پ پاکی دا هر يوم چہ اللہ رب النقی می مارغان چہ رب لی پویگی پ انسان چہ رب لی پویگی ف ارا جوف ودن کی اللہ نے دا مارغانو جبا او دا مارغان چہ اللہ پاکی بیان ہے اللہ کویگی اسما پلان کی مارغا ماردا پاکی بیان کڑا ول الیمن اللہ دے پو بار چہ دی او خاص الله زرا با چی زمنو مزمخو ده الله د ګزر ټولو کارونه دی انه ګورته چې کنه الله یو جی سابن شړوري بيا یو ځواله کې دې منسکي بيا ګرلي گر روکامندره نا فترل وتقه اني به تو غټ غټ ساس کی چروزی زمين دوري دي نا وينذر من السما راوري الله دبرينا برسې من جبال د غرونو نا وراله الله د پرم من جبال څنګه بدلله من جبال د غرونو نام وی ها من برادینم چې بدی کې غلې غلې بگی خو یو سی او به میشا رسه دا ګلې چا دی شو وړه چا چې په دې باندې وري وای شریف او عام میشا اړې دا چا نه شو وړ اړوله بازم کوونی یو نشي یو کله یو تره تفصیل وي بل تر د پاجي ګلې دغه الله حکم دی یکا دو سنا فرقې نیزه ځل پړخ د بریښنا دی یذو بل افسوار بوجی نظرون لرا دا سي پړخ کئ ته هیڅ نظر نه لرا ختم وکړه والله خلق کله ذابه الله فی ذا کړی هر یو زندسر بم او وبم هر یو زندسر الله داری حقیقت الله او بغرزو الله ما داګر ځول یو قلب الله له له اړه الله شپه ورځ یقین پدې کې دلیل د پادعقل مند او الله خلاق کله دا ابا الله پیدا کړ دې ارې او سر میماین دو کم پدې شو میماین دو بو په پینو باځي دیو نه گرجی پخبل خيټه مارته وګورا مې ته وګورا پګي ډر روان دي څنګه منډه وي دا چا ګرځولې الله وامنو بای جونه غدي چرجي پدوخ پو ځان ته وګورا رواني هر زه د دې دی قران ته بنارازي دا خفي بې ما دي شي الله باندې ته پوس کې چې خفي مدر کړول نه دې قران لا وامنو مې يمشي بای جونه غي چرجي پڅورخ پو ساري ته وګورا پڅورخ روان دي غوي یا خلق الله پیدا کې الله چوغવાડી یقینا الله بارسه قدرت والا ترغيب ورکیاتون تا یقینا ماري ګرالي ګلیاتون سرګن الله تعالی توفيق ورکی چار چوغવાડી په تروب دنیا غلاره دا اوس باب دې په بیان د اوساپو کې نو منافقانو او د مؤمنانو او سبزي کرکې په طریقې تقابل سرپینځم باب کې ويقولون او اي منافقان ایمان رول نه من پاله او پر اسون وا تو من او خبر من الله پخله وي منګه من الله منل د منل ثم يطول لا بیاوري اور دل لجو نا بس دې نا بیاوري کړي په سره زراشي جوړوتا نه دې په سره دا الله خبر منل ته تیار نه دي وما اوله قبل مؤمنين لیدا کسان عبادت ورن کې په قران چې په خله منل یو دا و خ راشندې اوري ډډه کې راس کې دا مؤمن نه وې او کله چې شي کتاب د الله سنت دا پیغمبر دات چې بسرو کې ترمنځ نه پدایو چې اودل دېونه مورزون مخړون کې دي سنت ته تیار نه دی منل او کشيول را حق راضیه ته منډه تپوس بو کیزما بګي کی، کامیابی شته کنيشتا په سلې مسئلې بزان د مولانا په کې چیرته مسئله په شریعت کې ما رسنګ ده نج به شاید کې وړي یا لکه <سؤال> مسلمانانو هر څنګه قانون کوله انګريزه خمنګه خو مسلمانانو منګه په سره به قران ته بیا به قران ته زور کای او چې مې څه وته چې دا خبره صاحب باکه به شعر کې خاندا دی وسوي ا د ملک نومنه دښتخه مسلمانانو قانون د ملک منو او یې کنه په سره د خپل <سؤال> ملک په قانون ته هغې اغې ته تیار خپل پیله ته ګوري قران منل تیار نه دی موذنین په منډه ابي قلوبيمو اے پرنو دیو کنے مرز امیر تابون یادیو دی شکمن امی خافون اے ریگی اے یحیف اللہ علیہم چی ظلم بو کیا اللہ پا دیو رسول اللہ بل اولائی قوم الظالمون تا دی ظالمان اس بالمقابل دمومینانو ساب بیانیم یقیناً دے وینا دمومینانو کل چوب اللہ شی کتاب دا اللہ سنت دا پیامن برتا چی پیسلو کی ترمین دا قول سمینا و سمعنه اوړلی د منګام وااتواانه او منو منګام اولا کو دا کسان دې کامیابو او سووک چې خبرو من الله او د ول الله یخشله کې دا الله او تخین او ځان بچې د ګناانه اصل کیت تقي دی یا بیا ح شو به جم سره او قپ ساګیل شو کتیفون په قده نه یت شو و تې ځان بچې د ماسیونه. دا گسان هم د لیکه امیاو دا بیا بیان د منافقانو واقسم بالله قسمونه خو منافقانو په الله مضبوط قسمونه دین امر ته ام که تا امر کو دیوتا دیو زی سرستان نوکل تورته و لا تقسمو قسمونه مخره تو اتو معروفه منل جنل من د خیره د پاره تکرانا تو اتو منل جنل من د تواصل مختضد خبر حضر ده طاعت معروفه امثله دکم منل طاعت منل خ دا اولاد بتاصه پورې په کار د چونه کنو په کار د چ تاسو منی طاعت معروفه طاعت معروفه منل خ اولایکم دا دیر اولادی تاو سران مدامو تاشو خبری حضب شون یا دا خبر دیں والمطلوب من کم تعات و قول معروف او استاسو نطلب شوی دے تعات او قول معروفو استاسو نمطلوب داو چیو منه تایبی دا کیو منه بیشت کان اللہ خبردار دے پاملو ساسو نو ویا خبرو منی دا الله خبرو منی دے پیغمبر وین تولو کچرے مخمو اړو یقینا په پیغمبر ما همل اګذی چاوله شی په دا د پیغمبر کار تبلیغ رسول د خپل کار کړل لې استاد صاحب ته وعلیکم ما هملتم او په تاسو باندې اګذی چاوله شی په تاسو چې تاسو پیغمبر بیان ته کینې منی به عمل کې به راولې دا تاسو دې مولا انتو تیو کتاسو خبرو منر دا پیغمبر لا رو بیاو مئی او نشتا پیغمبر مگر رسول دیخ کارا بشارت لاغذ کرای اللہ دا بمینار و سرستاسو نا چی عمل کردے خوام لے استخلیفن نام چی خام خاک پاتی بکی دیولار پز مکام لکا پاتی کری آقاسان چی مخیولدیونا ولیو مکیننن لهم او مضبوط پا کیولار دین ددویم الَّذی اغدین ارتدوا لهم چی خوکر دیولارا اللہ دیولار دین خوک او ولیو بدلن نوم او بدلکو بارکو لرا پزدیر دون امنا خوشعلی ایو خوش شرط سدین خوشعلی با ارکوم خود دی بسکین یا بودوننی یو زمان بندگی بکیم او بل و لا یشرکون بی شعا ماصر و سوکی صدار نجوڑین بل چالا بگی برخانور کئی او من کفر آچا چین کارو کو پزدینا داکسان دا دینا فرمانو وا کے وہ صلاۃ پابنجو کے رمضان جو اور کے زکات خبرو منی پیغمبر دے بارہ پتہ سراہ مشین گمان مکو پاکستان باندی تفیف چین کارے کر دیں ہاں معجزین نہ چھ کمزوری کون کی اللہ زرا پزما کے دا گمان مکو چھ ما با کمزوری کی اما و نار زیدیو دے اور او بد دے ضرورت لوم یا الی الذین امنو اس پگم با کے در قیدی ذکر گئی اولا قیضان تاسو سنني ماشومان او غلامان پدرو اوقاتو کی اجازه دی معشومان تاسو ښه حالت دی شي خو پدرو اوقاتو کی به د امي اجازه دی سار وخت کی ماس پخین وخت ماس سن وخت کی ځکه عربو کی د سرداو ګرمي بو عام طور باري اکثر لګړ سملاسو نه دی و ماشوم معشوم راشه وتا سی به یې جاب وی نه خنه نه په کار دی چې جاسوالی تاسو وزان سمبال کین معشوم راشي پولام مين زبراشي ايمانوالو يا استاجين کوم اجازه دي تا اسونا هغه کسان چې مالکان دي به خلاصونا تاسو وینځي هغه کسان چې اندري سيلي بورو ته تاسو نا مشومان دي سلا څو مرات په ډیرو وختونو کې اجر وختونه سي قبل صلاه د فجر مخه اسار زمان وحینت ذون سیاوک من ذویرا او پاو کی چکره جامعه په لې په غرمکه غرمکه خو په کوئی قیلولا جامع او پور زوی و من بای صلاة درې شا او پس نو ما سن من ځنه صلاة اورات لکو دا ذری وختونه پردوستا سونی زکارو بږي جامعې اخو دي دا ذری پردوستا سونی نه دا پر دې وختونه زکه ودا اجازه اخنی به پر دې تصویر نه السلام علیکم نشتا بتا سمننه بدی باندې ګونا پسینه ثوا فون علیکم ګرځون کې بتا سوم بای صاحب سن په بازم دا شانتی بیانې الله تاسو الله پاک خو لیک متن اعلان د دینه سیوا کومه شمن زی زندہ حکومت دی کلب اغوز ضرورت درازی کر و تاسو یې لګی ندا خیر دی بیا دوی جازور نشته هر بتا چې بلوغ تور اسې نبی اهو اخلی دان شهر معصوم جو وس دوی شهر جو آغا په خانه دي نن اوس وس دوی شهر قصبي اجازه دي و اذا بلغ الاطفال او کل شورسی معشومان بلوغ تا منکم سا سن الحلم بلوغ تا اجازت است ازینو اجازه دي اخلی لکه اجازه واست وا آسان تو سن مخ کیو سن چاغي اجازه واست پرده اخلی دو شاندی بیانی اللہ تو سیعتون اقبل اللہ پودیک مطنو آلام والقوائد من نسا دوی مقیدی ذکر کئی زنانا دا بودھائی دا نو کو چیل نپسر بولکا نپسر نخیر دیں اسی صادر کی دی دی او کنا چیل او بول بزان اچھے خوڑی رکھا دا اپو دی امان تقاضی رکھا دا دا, دا خدا سی بودھائی دا اگر سر سنہ نکئی دو آدھو خیال کې نه دا نو په دان خیر دی ذکر اذکار ته اس او ناس دې زنانونه هغه زناناله لرجون نکان چریته منګه دې نکا دې نکا تمې نشته ولی صالحین نشته به زنانو جران غنا ایضان سیابون چکیه جامع پلی چیلون خپل سیابم راسه دې چیلون چیل او غټ سادر بورقا چکی نه پړونی خپل او چیرونه خپل غیر متبرجات فداحال چنی سرګندون کی بیزی نه ډول سنگار ډول سنگار بنه خاره کئ سرسن بنه کئ ذس زنان او بیاهم ویا صافینا کذا زنان خزاں بچکی دبار ګرځې ذونا او ذو چیل دی خو ذونا د بورخی دی خو ذونا خیر الله دا لډه را مشر ذنانه د بورقه پر سري خوري راخا غړ صدر پر سري خوري والله سميون الله تعالی اوريدن کي عفو دې ليس الا ما حرج تدريم قيل فرائي کو دې کوي هو پرده وبكي د الله كون ماتوي ليس الا ما او نشته په ګډ باندې ګنا نشته په اړوڑ باندې او نشته ساس په نسونه باندې ګنا انتا خو چې خوراک وې مېم به و دې کوم د کورونو خورونه خوراک وې خپل کور کې راوړنه کو خوراک توا او دایې راځي او به و ته کوم یا د کورونو پلانونه ساسونه پلان کرے خوراک کې او وتمرم یا د کوور مییانو ساونه مرور کهخور را او بوتخوام یا د کوورون درنو ساسوونه او ب خواوام یا د کوورنو د خو ساسو یا د کورونه ترنو ساونه او بم یا da کوورنو تو سا ت د پلارور او خوام یا د کوورنو د magaو ساسونه اوو ته خالاج کوم یا دا کورن دا ما سیګانو ساسو د مور خور او ما مملکت مپاجو او ما مملکت چې مالکانی د کنجانو د اغه تاسو د اغه د کنجانو مالکانی, دا کنجان مالکانی. سو د کنجانو مالکانی مزدورانو شو غیره تاسو مالکان او سړي کوم د کورنو دوستانو ساسونا د دوستانو کر خوراک يمجز دي السلام علیکم نشته پتہ اسما جي گناہ چې خورا کوئی جمعيان په وندا يا رو رو یو زرا وندهږي او پرده وبكي کدي داش دا کوي کفردنه یو دې کې نه خور نه پردنيستا تر نه پردې یو زو سره کېن تر سره اګه پردہ و دوز کرتلې نه تاو دوست کې نه او زرا نه وې د دوست سره کېږي دا یو زرا وندهږي بیا پردابکې ریزاد خپل تم نو کلچې داخلي کورونو خپلتا وسلموا علان بو سیکم نو سلام واي پام جن سو خپلو تحيات من لله دا تحفره در طرف الله نا تحيا دا الله در طرف تحفره کله برکتی صدا په بلواي مبارکتن برکتن والا طيبتن سوترا دا شانتي بيان الله توسعاتنا جه پارش ځقل نه کار واخلې انما المؤمنون دا اجر نه دیو او د دې کی ترغیب ور کی اطاعت د امیر ته دا امیر خبره مانی انما المؤمنون یقن مومنان اگسان نی چی مانور دے الله او رسول الله او کله چی سره د پیامبرنه الا امر الجامین په یو کار د مشورې د مشورې کاری د جمعي لم یذبو نذیدو حتا استاجینو تر دې چی اجازه خپل پیامبرنه بلا اجازه د مجلس نه نزی اجازت واڑی د مجلس نه بدلو منافقان هغه د مجلس نه په پټه باندې یو اجازه ته د جهاد پورخه کی د جهاد پورخه د پاتې کی, کی دوی جز منافقان اخلی مومنان نه منا اخلی منافق ترانه دل دوی چې مومنان هغه د اجازه اخلی سورۃ توبه کې مومنان هغه د اجازه نه اخلی دا خو دغه سر مناپيشو نو ما تا سوی شي اجازه دو قسمه ده یوه د مجلس نه تロイ اجازه دی بل د جهاد نه پاتې کیږي اجازه مومنان اعلی ته نه اجازه اخلي د مجلس ته او مومنان اعلی ساني اجازه نه اخلي د جهاد نه پاتې کیدو او منافقان د جهاد نه پاتې کیو ساحلي اجازه یا پیرو مینان اذا كان ما والامر الجامع لم يذبو نزي حتى استازینو ترديج اجازت واخلي دنه یک نه کسان اجازت غلیسان دا کسانی چی ایمان په الله فرض اخرت کله چی اجازه واخليسان دپاره دबाजी کارونو اجازه کو چا چی خو خیر دیونم بخنه والد رسول الله که په اجازت لاړ پیغمبر دی به علم بخنه وړه نو چاله چی پیغمبر بخنه وختلن داغه په بخاله کې څه شکتي چې په امر ولا به نه ورته ولا به خونه انشاء الله به خونه ستاسو کار دی مړې چې قلم پورته پلان کيده کړی د نګستان وې ته پوسکی وې تاریخ نظر کړو اورې کنا شاهپور شه الله غری رحمت کې وایي د دې مثال نه وې اوسهوی له خپل طلار مړکی اورې سو په ته وې نه وې مړې دښمنانو څخه ګرځېدو پر خوده نه چې مې راش خپلې مړکا په موضوع یې اکر کړی اورې کنا خلک او صحابه باندې ان لگو نو پکار دا او یې صفائی کړو تا بخپله قلم راو شروع چې رخل کوه قلم پرتګو کو چې مای پرتګو د امقوال پیغمبر ولا بخنه غواړي دا نشي پیغمبر چې له بخنه غواړي نه داغه بخنه کیسه شکتي ان شاء الله بخل دې دې غلار شکنه قران بخنه ولا غواړه استغفر اللهم الله ان الله بشکا الله بخون کې رحم کون کې لا تجرو دوار رسول مگر دویتاسو دوار رسول بلن دا پیغمبر دا دعا رسول کې مزدر یا مفهول تا موضاب تا فائل تا چې مزدر موضاب شی مفهول تا نمانوی داو کئی مگر دوی تاسو دعا الرسول بلن ساسو پیغمبر تا مگر دوی تاسو بلن اخپل پیغمبر تا که دعای بازی کن بازا پشان دا بلن د بای ساسو بازستا سنگ چه تاسو یو بلت آواز کوئی دیسی آواز پیغمبر تا مکوئی محمد اي اي. اي. یا محمدو ارتماعی جو اندانه باندې نبيل السلام حاضر و صابهو یا رسول الله وی اس نبيل السلام دنیا نتلن یا بنا با یا بنا استماله صرف رسول الله بای یا خود پار دنیدا را دی نیدا نبيل د دورون پناکو من نه آ نان خود آمده یا رسول الله کام پرسته و الصلاة و السلام علیکه یا رسول الله بانگ بس یا رسول الله دا دینن چوئی را اگر دا ټوغ نه دي یا غټ شو د ختا ته وړ ککاري یا خو ادو ادو پهې قمه رسول یا ادعو رسول رسولله او غیبانه چ د الله اوبل چاته دا شیر دی غونه دی نو مزدر مضاف شاته مفول ته لاته جلو دوار رسول مگر برنه ساسو پیم برله په خپل منځ کې په شان د بلې د باید ساسو باستان دویم چې مزدر مض شي فیل لا تجرو دوار رسول مگر زوی بارنه پیغمبر تاسو لرا چې پیغمبر تاسو روبلی دا مگر زوی که دعای بازکم بازه په شان د بلنی د بای ساسو بازتا لکه څنګه چې تاسو یو بل را بله کافه سو غرز غم غرز ونی کینه خیر ده نه نه ته چې پیغمبر روبل نه پدی بخ مخا نوټه سخلیدا بخ مخا قبلې که دې قبول نکرنو کړنو ګره ګناګار شي دا وایه چې مونږ ی بل تواس کونو کوڅوک زمنږې جابت ونی کې خیر دی بلته را شګرانې شي نو چ شپوشپ کې په دی کې شپوشنی شته چې پبر راولې نو ګورې قبول کا پیغمبر دا د تمهته خدل نه نو د بځان کا پیدا کوون د کو د فمل کې را والله د به تپوس کږي قی علممون الله پیژې اللهسان یا دسللولو منکوم چې په پټبانې ستاسوونه یا تسللوا من منکم لواذا چیزستا سنا لواذا په پټه باندې نوذریګه کسان چې خلاب کوي دا امر د پیغمبرنا وګوره کم کسان چې د پیغمبرتو امر نه نه کوي خلاف کوي نو ادیری ددیا دلان دی ابن کسیر نقل کړ دی حافظ ابن کسیر دويم جلد او صفه دسواته درښتم کې هغه وایي چه فلیح الذین یخالفون عن امر رسول الله وسبیلهم ومنهاجه وطریقه وسنته وشریعتهم نبی علیہ السلام هغه طریقې دي سنن دي اقوال ني فلتو ذن الاقوال والافعال باقوال وافعال فالقول به پیغمبر په قول من تلي کې دا طریقه پیغمبر کړدا صلوات و سلام علیکم یا تو ہے ہمارا حیا شیخ عبد ہے تو ہے مارا مشکل خوش اندازی کا پیغمبر کر دے جتے کہ نہ فل قور بدا په قور باندې تلې پیل پهل بداغه په پيل باندې تلين ال او ياب شي عوامالي فما وافق ذلك قبلا چداغه پهل قور سره موحب خدا قبلي او ما خالفوا فمردود على قيل او فعلي او چې دغين خلاف او چا چې کړ دې هر څه چاچوئے لئے ارچاچوئے لئے که پیروئے لئے که ملاوئے لئے اغتر اسشو قبولنے دا اللہ فضل بار کی فلی احضر ذکر کہیں او دیاری گیا کسان چه خلاب کوي دا حکم دا پیغمبرنا چه او برسی گی دا فتنتون فتنتون تکلیف پا دنیا کې دنیا کے وات تکلیفونے میلوشی مکوا او دویم او یو سیو هم یا وره سیو تاسو باندې دردناک په اخرت کې یا باخرت کې د سر ملاقات کی اخر کې د دعوت سره د توحید اعلی خبردار یقینا د الله اختیار کې هغه سړي چې بریده وکړه توحید به یې ګوره هر عمل چې ګوره بغیر د توحید نه نه قبلي توحید بو سره هر یالمو پوهه الله په حال کې تاسو باندې او باور چې بشه الله تا نه خبر به کی تاسو درا پامن نو خبر به کی جوړه پامن الله دې بارسمانی په